Cartea lui Neemia, capitolul 1 Istoritirea lui Neemia, fiului Hakalia În luna Chișleu, în al douăzecilea ani, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, Ce ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocar. Zidurile Ierusalimului sunt derămate, și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Şanti, Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ți-i legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzești poruncile Tale. Să ia aminte urechea ta și ochii tăi să fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care te face robul tău acum, zi și noapte pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta. Că și eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău, Moise. adu aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău, Moise, să le spună. Când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo. Ei sunt robii tăi și poporul tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și prin mâna ta cea tare. Ah, Doamne! Să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi, care vor să se teamă de numele tău. De astăzi izbânde robului tău și fără să capete trecere înainte omului acestuia. Și atunci eram paharnicul împăratului. Cartea lui Neemia Capitolul 2 În luna Nisan, în anul al 20-lea al împăratului Artaxerse, pe când vinul era înaintea lui,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 Apoi am intrat pe poarta voii și astfel m-am întors. Dregătorii nu știau unde pusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. le am zis atunci, vedeți țara nenorocită în care suntem. Ierusalimul este berâmat și portile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de o cară.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 Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii săi, ne vom spula și vom zibi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici adujerea minte în Ierusalim. Cartea lui Neemia Capitolul 3 Marele preotel Iașib s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit poarta oilor. Au sfințit o și i-au pus ușile. Au sfințit o de la turnul Mea până la turnul lui Hananeel.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 Alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre Arjintar, și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mil. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat. Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Alături de ei a lucrat în fața casei sale Iedaia, fiul lui Harumaf, și alături de el a lucrat Hatuș, fiul lui Hasabnia. O altă parte a zidului și turnul cuptoarelor au fost drese de Malkia, fiului Harim, și de fiul lui Pahat Moab. Alături de ei a lucrat cu fetele sale Shalum, fiului Haloheș, mai marele peste jumătate din ținuzul Ierusalimului. Anun și locuitorii Zanoahului au dres poarta văi. Au zidit-o și i-au pus ușile în cuietorile și văvoarele. Ei au făcut o mie de coți de zid până la poarta gunoiului. Malchia fiului Recab, mai marele peste ținutul Bet Hacheremului, adresa poarta gunoiului, a zidit-o și i-a pus ușile în cuietorile și zăvoarele. Şalun fiului Colhoze, mai marele peste ținutul Mitpa, adres poarta izvorului, a zidit-o, a acoperit-o cu scânduri și i-a pus ușile în cuietorile și zevoarele. A făcut zidul Iazului și Loie, lângă grădina împăratului, până la treptele care povară din cetatea lui David. După el, Neemia fiului Azbuk, mai marele peste jumătate din ținutul bet a lucrat la dregera zidului până în fața mormitelor lui David, până la Iazul care fusese zidit și până la casa vitejilor. După el au lucrat Leviții, Rehum, lui Bani și alături de el a lucrat pentru ținutul său Ashabia mai marele peste jumătate din ținutul Keila. După el au lucrat fraților, Bavai, lui Henadad mai marele peste jumătate din ținutul Cheila. Și alături de el, Ezer, fiul lui Josua, mai marele mișpei, adresă o altă parte a zidului în fața suișului Casei Armelor în Ung. După el, Baruch, fiul lui Zabai, adresează cu râbne o altă parte, de la Umb până la poarta Casei Marelui Preut Eliasib. După el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hakot, adresează o altă parte, de la poarta Casei lui Eliashib până la capătul Casei lui Eliashib. După el au lucrat preoții din împrejurimile Ierusalimului. După ei, Beniamin și Hashub au lucrat în dreptul casei lor. După ei, Azaria fiului Maaseia, fiului Anania, a lucrat lângă casa lui. După el, Binui fiului Henadad, adresul o altă parte de la casa lui Azaria până la unghi și până la co. Palal fiului Uzai a lucrat în fața unghiului și în fața turnului de sus care este înainte din casa împăratului, lângă curtea temniței.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 căci au necăjit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutinden până la jumătate din înălțimea lui, și poporul lucra cu inimă. Dar s-a Sambalat, Tobia, arabii, Amonite și Azdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit cădregera zidurilor înaintea și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă spricăciuni.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 Cartea lui Neemia Capitolul 5 Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor, s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Unii ziceau, Noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți. Să ni se dea greu ca să mâncăm și să trăim. Alții ziceau, Punem zălog viile și casele noastre, ca să avem greu în timpul foametei. Alții ziceau, am împrumutat argin, punând zelog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. Și totuși carnea noastră este ca și carnea fratilor noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și pe fetele noastre, și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie. Suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora. M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să monstru pe cei mari și pe dregători și le-am zis, Ce, voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și-am strâns în jurul meu o mare mulțime și le-am zis, Noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei, vânduți neamurilor, și voi să vindeți pe frații voștri și încă noi să ne fie vânduți. Ei au tăcut în ce să răspundă. Apoi am zis, Ce faceți voi nu este bine. N-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru ca să nu fiți de o cara neamurilor vrășmașe nouă. Și eu și frații mei și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâu. Să le lăsăm dar datoria aceasta. Dați-le înapoi astăzi zogoarele viile, măslinii și casele și asuta parte din argintul, din greul, din muscul și din undelemnul pe care l-ați cerut de la ei ca dobândă. Ei au răspuns, le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis. Atunci am chemat pe preoți, înaintea cărora i-am pus să jure că-și vor ține cuvântul. Și mi-am scuturat mantaua zicând, așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui și de averile lui pe orice om care nu-și va ținea cuvântul și așa să fie scuturat omul acela și lăsă cu mâinile goale. Toată adunarea a zis, Amin, și au lăudat pe Domnul. Și poporul s-a ținut de cuvânt. Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, de la al 20-lea an până la al 32-lea an al împăratului Artaxerxe, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei 40 de sticli de argint. Chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Ba mai mult! Am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Aveam la masă 150 de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile de prin prejur. Mi se pregătea în fiecare zi un bou, șase aleși și păsări și la fiecare zece zile se pregătea din belșug tot vinul care era de trebuință. Cu toate acestea, n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului, pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. Aduce aminte de mine, spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Cartea lui Neemia, capitolul 6. Nu pusesem încă ușile porților când s-a îmbalat Tobia, Gheșem, Arabul și ceilalți vrăjmașai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură.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 și să închidem ușile templului, căci vin să te omoare și o să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să preiască? Nu voi intra. Și-am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea. Ce-a prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și Tobia îi dăduserea argin. Și câștigându astfel, nădăjdeau ca am să mă tem și că am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat.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 S-au smerit foarte mult și-au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. În vremea aceea erau unii fruntași din iudeie care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. Căci mulți din iudea erau legați cu el prin jurământ, pentru că era ginerele lui Shekania, fiul fiul Arah, și fiul său Iohanan luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în fața mea și îi spuneau cuvintele mele. Tobia...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 fii lui Azgad, 2322, fii lui Adonicam, 667, fii lui Bigvai 2067, fii lui Adin, 655, fii lui Ater din familia lui Ezechia, 98, fii lui Hashum, 328, fii lui Betai, 324, fii lui Harif, 112, fii lui Gabaon, 95.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 Fii lui Pașhur, 1247. Fii lui Harim, 1017. Leviți, fiul lui Iosua și lui Cadmiel, din fii lui Hodva, 74. Cântăreți, fii lui Asaf, 148. Ușier, fii lui Shalum, fii lui Ater, fii lui Talmon, fii lui Acub, lui Hatita, fii lui Șobai, 138. Slujitorii ai templului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 Filui lui Batlit, fiul lui Mehida, filui lui Harșa, fiul lui Barkos, filui lui Cisera, lui Tama, filui lui Neția, fiul lui Hatifa, fii robilor lui Solomon, fii lui Sotai, fii lui Soferet, fii lui Perida, fii lui Iaala, fii lui Darcon, fiul lui Ghidel, lui Shefatia, fiul lui Hatil, fiul lui Pocheret Hațebaim, fiul lui Amon. Toți slujitorii templului și fii robilor lui Solomon.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 Aveau 736 de cai, 245 de catâri, 435 de cămile și 6720 de măgari. Mulți din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat visteriei 1000 de darici de aur, 50 de potire, 530 de veșminte preotești. Capii de familie au dat în visterie lucrării 20.000 de darici de aur și 2.200 de mine de argint.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 Cartea lui Neemia, capitolul 9 În a douăzeci și patra zi a aceleași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în sat și presărați cu terine pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel despărțindu-se de toți trăinii au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. După ce au șezut jos, au cetit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi.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 Miamin, Maazia, Bilgai, Shemaya, Preu. Leviti, Josua fiul lui Azania, din noi din fiul lui Henadad cadmiel, și fraților, Shebania, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mica Rehob, Aşamia, Zakur, Shebania, Hodia, Bani, Beninu. Capetenile poporului, Pareoș, Pahat, Moab, Elam, Zatu Bani, Puni, Azgad, Debai. אדוניה בגווי, עדין, עתר, אזקיה, אזור, הודיע, השום, בצאי, חריף, ענתות, נבאי, מגבייש, משולם, הזיר, משזבייל, צדוק, ידוע, פלתיה, הנן, עניה, חוסייה, ענניה, השום, הלוהש, בילה, שובק, רהום, השבנה, מעשייה, אחיה, הנן, ענן, מלוק, הרים, בענה, Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine, ca să urmeze legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fii și fetele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere, s-au unit cu frații lor mai cu dintre ei. Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu dată prin moi și robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului Stăpânului nostru,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 pentru ei născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în lege, pentru ei născuți ai vacilor și oilor noastre. Să aducem preoților în cămările casei Dumnezeului nostru cele din tâie roade din plămâdeală și darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must și din undelemn, um lemn. Și să dăm teciuială din pământul nostru leviților care trebuie să o ia ei înșiși în toate cetățile așezate pe pământurile pe care le lucrăm.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 Cartea lui Neemia, capitolul 11 Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sort pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți. Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bună voie să locuiască la Ierusalim. Iată căpeteniile ținutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetățile lui Iuda, fiecare s-a ajutat în moșia lui, în cetățile lui Israel, preoții și leviti, slujitorii templului și fii robilor lui Solomon. La Ierusalim s-au așezat unii din fiul lui Iuda și din fiul lui Beniamin. Din fiul lui Iuda, Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiul lui Perez. și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Colhoze, fiul lui Hazaya fiul Adaia, fiul lui fiului Zaharia, fiului Shiloni. Tot fiului peret care s-au așezat la Ierusalim au fost 468 de oameni viteși. Iată fiul Beniamin, salu, fiului Meshulam, fiul lui Ioied, fiului pedaia, fiului fiul fiului Maasea, fiul Itiel, fiul lui Isaia, și după el Gabai și Salai, 928. Ioiel fiul lui era căpetenia lor și Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpătenia cetății. Din preoți, Jedaia fiul lui Ioiarib, Iachin, Seraia, fiul lui fiul Mesulam, fiului Tadok, Tadoc, fiul lui Achitub, domnul casei lui Dumnezeu și frații lor care făceau slujba casei, 822, Adaia, fiul Ieroham, fiul Pelalia, fiul Amti, fiul Zaharia, fiului Pașhur, fiul lui Maerchia, și frații săi, capii caselor părintești, 242, și Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meshilemot, fiul lui Imer, și lor, oameni viteji, 128, Zabdiel, fiul lui Gedolim, era căpetenia lor, din Leviți, Shemaia, fiul lui Hashub, fiului lui fiului fiul lui Hashabia, fiul Bunii, Shabetai și Iozabad, însărcinat cu treburile de afară ale casei lui Dumnezeu, și făcând parte din căpeteniile leviților. Matania fiului Mica, fiului Zabdi, fiului Asaf, căpetenia care cânta laudă la rugăciune, și Bacbochia al doilea din frații săi, și Abda, fiului Shamu, fiului Galal, fiului Edutun. Toți leviții din Cetatea Sfântă erau 284. Și ușierii Akub, Dalmon și lor. Păzitorii porților, 172. Cealaltă parte din Israel, din Preot și din levi, s-au așezat în toate cetățile lui Iuda, fiecare în moșia lui. Lujitorii Templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Tiha și Ghișpa. Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hasabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiul lui Asaf, când ereți însărcinați cu slujba casei lui Dumnezeu. Căci era o poruncă împăratului cu privire la cântăreți și li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi. Petahia fiului Meșezabăel din lui Zerah, fiului Iuda, era dragătorul împăratului pentru toate treburile poporului. Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fii lui Iuda s-au așezat la Chiriat Arba și în locurile care țin de el, la Dibon și în locurile care țin de el, Ecaptiel și în satele care țin de el. La Yeshua la Molada, la Bet-Palet, la Hazar-Shual, la Beersheba și în locurile care țin de ea. La Tiglag la Mecona și în locurile care țin de ea. La Enrimon, la Torea, la Iarmut, la Zanoah, la Adulam și în satele care țin de el. La Chies și în ținutul lui. La Azeca și în locurile care țin de el. S-au așezat astfel de la Beersheba până la valea lui Hinom. Fiii lui Beniamin s-au așezat de la Gheba, la Micmaș, la Aia, la Betel și în locurile care țin de el, la Anatot, la Nob, la Hanania, la Hazor, la Rama, la Ghitaim, la Hadid, la Teboim, la Nebalat, la Lod și la Onu, Valea Lucrătorilor. Au fost unii leviți care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda. Cartea lui Neemia Capitolul 12 Iată preoții și leviții care s-au întors cu Sorobabel, fiul lui și, și cu Iosua. Seraia, Ieremia, Ezra, Amaria, Maluc, Hatuș, Shikania, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miyamin, Maadia, Bilga, Shemaya, Ioiarib, Jedaya, Salu, Amok, Chilkia, Jedaia. Aceștia au fost căpetenile preoților și a fraților lor pe vremea lui Iosua. Levit! Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu frații săi cântarea laudelor. Bacbuchia și Unii, care își împlineau slujbele lângă lor. Iosua a născut pe Ioachim, Ioachim a născut pe Eliashib, Eliashib a născut pe Ioyada. Ioyada a născut pe Ionatan și Ionatan a născut pe Iadua. Iată care erau pe vremea lui Ioachim preoții, capii de familii. Pentru Seraia Meraia, pentru Ieremia. Anania Pentru Ezra Mesulam. Pentru Amaria Iohanan, Pentru Melukhi Yonatan, Pentru Shebania Yosif. Pentru Harim Adna. Pentru Merayot Helkai. Pentru Ido Zaharia. Pentru Gineton Meshulam, Pentru Abia Zikri. Pentru Miniamim și Moadia Piltai. Pentru Bilga Shamuah. Pentru Shemaia Ionatan, Pentru Yoyarib Matnai. Pentru Yedaya Uzi. Pentru Salai Kalai. Pentru Amok. Eber, pentru Hilchia Hashabia, pentru Jedaia Netaneel. Pe vremea lui Eliashib, lui Ioyada, lui Iohanan și lui Iaduah, leviții, cap de familie și preoții au fost scriși sub domnia lui Daiu Persanul. Fiii lui Levi, capii de familie, au fost scriși în Cartea Cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliashib. Pe leviților, Hashabia, Șerebia și Iosua fiul lui Cadmiel, și fraților împreună cu ei, stând unii în fața altora, erau însărcinat să mărească și să laude pe Domnul, după rânduiala lui David, omului Dumnezeu. Matania, Bacbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon, Shakub, Ușier, făceau de straje la cămările de la port. Ei trăiau pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosua, fiul lui Iosadac și pe vremea lui Neemia, dregătorul, și pe vremea preoturului și cărtura lui Ezra. La sfințirea slidurilor Ierusalimului au chemat pe din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim ca să prăzmuiască sfinția și sărbătoarea cu laude și cântări, în sunet de chimvale a și arte. Fii cântăreților s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele sluritorilor templului, din Bet-Gilgal și din Ținutul Ghebei și din Azmavet, căci cântăreții își zidiseră în împrejurul Ierusalimului. Preoții și leviții s-au curățit și au curățit și pe popor porțile și zidul. Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel dintâi a pornit de partea dreapta a zidului spre porta gunoiului. În urma acestui cor mergeau Hosea și jumătate din căpeteniile lui Iuda. Azaria, Ezra, Meșulam, Iuda, Beniamin, Shemaia și Ieremia. Unii din fii preoților cu trâmbițe, Zaharia, fiul lui Ionatan,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 Și s-au oprit la poarta temnicei. Cele două coruri s-au oprit în casa lui Dumnezeu, și tot așa și eu și pregătorii care erau cu mine. Și preoții Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania cu trânghițe, și Maaseea, Shemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malkia, Elam și Ezer. Cântăreții și-au înălțat glasul cârmuiste Izrahia. În ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii și strigetele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. În ziua aceea s-au rânduit oameni care să privegeze odăilor care slujau de cămări pentru darurile de mâncare, cele din priroade și vechuieli. Ei au fost însărcinați să adunem în ele,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 Tot Israelul a dat pe lui Zorobabel și Neemia părțile cuvenite cântăreților și ușierilor zi de zi. Au dat leviților lucrurile scintite, iar leviții au dat fiilor lui Aaron lucrurile cu cuvenite lor. Cartea lui Neemia, capitolul 13. În vremea aceea s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris că amonitul și moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu.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 uneltele, zeciuiela din grâu, din must și din unde lemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieți, și darurile ridicate pentru preoți. Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, cășmântorsetem mă la împărat în al 32-lea an al lui Abtaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpărat de la împărat în voire să mă întorc la Ierusalim și am văzut reul pe care-l făcut Eliașib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 Am mostrat pe și am zis pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu. Și am strâns pe Levit și pe cântăreț și i-am pus iarăși în slujba lor. Atunci tot Iuda a adus în cămări la din grâu, din must și din unghele. Um am dat cămările în grija preotului Şelemia, cărturarului Tadoc și lui Pedaia, unul din Levit, și le-am dat și pe Hanan, fiului Zacur, fiul lui Matania și le mergea numele că sunt credincioși. Ei au fost însărcinați să facă împărțirile cuvenite fraților lor. Aduți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele lavioase, făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuiesc pălchite în ea. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând la tească în ziua sabatului, aducând snopi, încărcând magari cu vin, struguri și zmochine.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 Și Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuși, femeile străine l-au și pe el împăcat. Și acum trebuie să auzim despre voi că să vârșit o nelegiuire atât de mare și că păcătuiți împotriva Dumnezeului nostru luând neveste străine. Unul din fiii lui Ioiada, fiul Marelui lui și Iașib, era ginerele lui Sanbalas, coronitul. L-a nizgonit de la mine.